Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Monika Sundström på Hoda folkhögskola hon har gett oss uppslag till många ämnen för våra poddar. Och nu har vi sparat ett av hennes förslag som vi tycker behöver den här kvarten som vi brukar prata om. Det behöver det på sig för att vi ska kunna redogöra för det hela, nämligen kyrkbyggnadssängner. Jag tror att det finns knappast några sängner som är så vanliga som de som berättas om hur det gick till när Socknen fick sin kyrka, eller hur? Mm. Och eh, tidpunkten det är då övergången från hedendom till kristendom. Och det som eh, kännetecknar de här sängnerna det är att eh, i eh, en Socken så hade man då kommit så långt så att man skulle bygga den första kyrkan. Men det som man byggde på dagen, det revs av osynliga händer om natten. Och det här övernaturliga motståndet, det lämnas nästan underförstått. då. Att det var de troll och andra väsen som på något sätt var emot kristendomen. Men när det här då hade hänt flera gånger att eh, allting som eh, var byggt på dagen hade rivits ner så kom man på att man skulle överlåta till en högre makt att avgöra var kyrkan skulle stå. Och då tog man ett par tvillingoxar och okade dem. Och lät dem dra det första byggmaterialet, om det var sten eller stockar. Vart de ville och där de sen stannade, där skulle kyrkan byggas. Och sådana här berättelser om tvillingoxar, de hittar man... Överallt i Götaland och Svealand, men längre norrut i de okända. Mm, vi ska ta och höra hur en sån här sägen skulle kunna tänkas lyda. Den är hämtad ur Gottfrid Wagners småländska folkminnen och handlar om Allseda kyrka. På ägorna till torpet Väderyd och Järmunderydsgård i socken finns ett stenrör som kallas kyrkerör. Där skulle en gång kyrkan byggas, men det som byggdes upp på dagen revs ner om natten. Då tog de ett par tvillingoxar och spände för dem och lassade på en stor sten och lät dem sen gå vart de ville. Där oxarna stannade, där skulle kyrkan byggas. De stannade mitt för det ställe där kyrkan nu står. Ja, den här traditionen är ju inte, har inte uppstått i Sverige utan den är känd nere på kontinenten och... Eh... Bakgrunden, det är säkert ett ställe i gamla testamentet i första savens där det berättas att israelernas heliga ark den återfördes av israelerna på så sätt att de lät två kor gå vart de ville och dra den här arken efter sig. Så att man har alltså hittat bibliska paralleller som har gjort att den här sägnen har fått lite, kan man säga blivit sanktionerad av kyrkan. Men vi kan konstatera att tvillingoxar, alltså två oxar då som skulle vara födda samtidigt av en enda ko, att de förekommer även i andra sägner. Till exempel folk som ska ta och bära en sjunken kyrkklocka eller en guldvagn som skulle vara nedsänkt i vattnet. Där heter det väldigt ofta att det gick inte på något annat sätt än om det skulle då råka födas tvillingoxar då skulle man kunna dra mm. upp dem. Och väldigt ofta ser också en ortramsförklaring knuten till sängnen om tvillingoxarna. Den här handlar om Tidrums kyrka i Östergötland. När tidersrumskyrkan kyrka skulle byggas var det trolltyg med i Allt som byggdes revs ner på nätterna. Då spändes vita tvillingar också för en stock och fick gå vart de ville. De stannade just på det stället där kyrkan nu står. Där på grusåsen växte den allra grösta tallskog så grov och svårhanterlig att sokenborna inte kunde tänka sig en värre plats– de till och med tvekade om de skulle börja arbetet på ett så svårarbetat ställe eftersom ingen visste hur länge det i så fall skulle dröja innan kyrkan blev färdig. Men rätt som det var hörde de en övernaturlig röst från grusåsen. Tidje rum. De förstod meningen och satte yxorna igång. Tidje rum blev sedan deras lösen och därav fick socknen heta tiders rum. Ja, det finns andra exempel också. I Nittorp i Västergötland så hade man försökt bygga på 19 olika ställen. Men det som byggdes på dagen det revs ner på natten. Och då till sist så kom man på det här med de vita tvillingoxarna och då fick kyrkan stå kvar. Knäred i Halland, där berättas det att det inte var vita tvillingoxar utan två röda kvigor som fick dra det första byggvirket. Och när de sedan stannade så var de så fromma så att de föll på knä och där byggdes kyrkan. Men de, eftersom kvigorna hade knäfallit så fick socknen heta knäred. I Hästveda i Skåne, några Skåne, så var det en vit häst som fick dra av det första kyrkvirket och... Eh, den hette till och med början då hästvita, men sen då har det blivit hästveda. Och det, vi behöver inte säga att alla de här ortnamnsförklaringarna är sägenaktiga. Ortnamnsforskningen har helt andra tolkningar av de här namnen. Någonting som förekommer bland annat i småländska sänger är att det är en fågel inblandad också. Du Kristina läste en sägen om Allseda, att det var tvillingoxar. Och den sägen den är då upptecknad så sent som på 1900-talet. Men går man till antikvitetsransakningarna från 1690 då är det en helt annan sägen som handlar just om Allseda kyrka. Där håller de på och bygger på kyrkan och så gör de en matpaus och då är det några som har tagit med sig ål. Och de sitter där och äter ål när en fågel störtdyker och nappar till sig ett stycke ål. Och då får socknen heta ålseda som sen har blivit allseda. Det berättade man alltså då på 1600-talet i allseda. Mm. Och grannsocknen heter skede och där var det likadant att där var det en fågel som... Tog en sked som de hade när de satt och åt, och sen släppte fågeln den här skeden på ett ställe, och då tog man det som ett tecken på att mm. där skulle kyrkan byggas. Mm. Och går vi till norra Sverige, då är det inga djur inblandade när man ska bestämma var kyrkan ska ligga, utan det är andra makter. Så här berättas det från Självvads kyrka. Att då den gamla kyrkan skulle byggas i skälevad så kunde sockenborna inte bli sams om var den skulle ligga. Vågeborna som bodde närmare kusten ville ha den i sin by, men hemlingborna som bodde högre upp vid skälevadsfjärden ville att den skulle byggas där uppe. Till slut kom de överens om hur de skulle lösa tvisten. De sköt ut en timmerstock i sundet och lät den flyta vart den ville. Där den tog land skulle kyrkan byggas. Vågeborna hade vi räknat ut att den skulle flyta ut mot havet men det hände sig att det för tillfället var stark uppsjö så stocken flöt upp till Hemling och stannade vid Kärrenbergs fot och där byggde man också kyrkan. Och här finns det ett väldigt intressant belägg i isländska landnamabok där det skildras hur kolonisatörerna kom från Island och då hade de föreställningen att det fanns varelser på Island, inte människor men alver. och eh, Det gällde då på något sätt att helga land. Eh, och det gjorde man genom att man tog, tog eld och liksom förde runt om det område där man ville bosätta sig. Men för att vara säker på att en högre makt så att säga... Eh, valde ett bra ställe att gå i land så tog man med sig högsätestolparna från Norge och eh, kastade dem i vattnet och lät dem sedan driva in mot land. Och sen gick man själv i land och följde stranden tills man hittade de här högsätestolparna och där bosatte man sig. Så att eh, det här är ju då en gammal, en medeltida tradition som eh, är så ganska lik eh, i hela Skandinavien i detta att det ska vara en högre makt som avgör. Det är inte människornas sak att avgöra en så viktig sak som var man ska bo och var kyrkan ska ligga. Och eh, vi har väl hunnit med de vanligaste temana nu men det finns också en mm. del mindre vanliga. Ja vi har en som inte alls är särskilt vanlig och som har berättats i Vintrosa i Närke. Då kyrkan skulle byggas där så började de ett stycke ifrån där den nu står. Men där var det väl troll eller så, för det som byggdes på dagen revs ner på natten. Till slut var det någon som bad, om det var prästen eller församlingen eller vem det var, att de skulle få ett tecken var kyrkan skulle stå. Då på midsommarnatten snyade det på en kulle där och där byggde de sen kyrkan. Och soknen hette då Vinterosa, men nu är det förkortat till Vinterosa. mm. Ja, det här är inte speciellt vanlig sägen men den finns faktiskt också i Uppland i Roslagen om Torstuna kyrka. Och ett annat lite ovanligare tema det är om två systrar som inte tål varandra och de kommer då till samma gudstjänst år efter år och de tycker mer och mer illa om det där att behöva se varandra så att till sist så är det någon som bygger en annan kyrka helt enkelt för att sippa se sin syster. Och i Visby så finns det två kyrkor som ligger ganska nära varandra och de kallas just för systerkyrkorna. Och förklaringen skulle vara då de här båda systrarna som inte tyckte om att se varandra på högmässan. Mm. Men sen måste vi väl också påminna om de här oerhört populära sängerna som handlar om hur kyrkan är byggd av en jätte eller ett troll. Ja, det tror jag är en sägen som en hel del människor känner till. Bor man till exempel i Lund då vet man ju att det var Jätten Finn som byggde Lunds domkyrka. Och vi kan ju ta just den versionen den är också kan man säga den kanske äldsta som, som är känd i Sverige. Den är från ja, kan det vara 1300-talet någon gång. Alltså medeltida. Och det var Sankt Laurentius som skulle sätta igång och bygga domkyrkan, så berättar Sängnen. Men det var ett stort företag och han insåg att det skulle han kanske inte gå i land med. Men då var det en jättelik främling som kom och sa att han skulle göra det här gratis. Om han inte fick liksom sitt namn avslöjat, ja, då krävde han att han skulle få... Sol och måne och prästens ögon och Laurentius han var ju han var brinnande i anden, han ville verkligen att den här kyrkan skulle uppföras han tänkte att det här namnet kan jag väl få reda på på något sätt, så han gick med på det han skulle liksom offra sina ögon och sol och måne skulle den här främlingen också få och han satte igång med arbetet och bona, de som bodde där i Lund, såg ju hur murarna växte och det kom torn och Snart var det liksom bara några få stenar kvar. Och eh, ännu så visste Sankt Laurentius inte vad han hette. Och han blev bekymrad och gick ut i skogen och vankade. Och då hörde han sång inifrån ett berg och förstod liksom att där bodde då någon slags jätte. Eh, sov, sov barnet min, morgon kommer far din fin hem med prästens ögon. Och då rusar han tillbaka och jätten ska just sätta in den sista stenen i kyrkan. Och då säger han, "Hur du fin, sätt sista stenen bättre in. Och då, när namnet är avslöjat, så, så hoppar jätten ner från byggnadsställningarna och försvinner. Och man hör aldrig av honom mer. Mm. Och den här sängen, den har berättats med olika namn så att eh, i andra delar av eh, Skandinavien så kan den heta Skalle trollet Skalle och eh, <hör> både Skalleversionen och finversionen har många drag gemensamma med en förkristen isländsk myt som handlar om hur åsgårdsmuren eller asgårdsmuren skulle byggas och då förvandlades i Loke till ett stor, som drog fram byggnadsvirket. Och det var alltså samma, samma belöning där som i Finnsägnen. Så att det finns väldigt många motiv som är hämtade från förkristen asa diktning i Finnsägnen. Mm, det var ett verkligen spännande uppslag som Monica Sundström har gett oss när hon ville att vi skulle prata om sådana här kyrkbyggnadssägner och hon har hört av sig till oss under vår e-postadress lyssna at Och podden är producerad med ekonomisk bidrag från Helge Axelsson jonsson stiftelsen och Helga Axelsson Jonsson, han var en industriman som testamenterade sin egendom så att bilda grundplåten till en stiftelse som varje år delar ut stora summor pengar till kulturella ändamål. Bland annat till oss, vilket vi tackar för.